Fantasztikus, megy. Itt vagy. Áh? Ah. Na, sziasztok. Igen sokat sziasztok. sziasztok. Hát egy Rengeteget szenvedünk a hallgatókért. Igen. Annyit szenvedünk, hogy egy három hetente kibírunk magunkból izzadni egy adást. Amúgy arra gondolom... Nem, hogy... kettő. szerintem három. Ó, oh. na jó. Ö... Amúgy arra gondolt, hogy mi lenne, hogyha ezt így rendszeresítenék és három hetente lenne adás vagy egy havonta, vagy nem tudom, hogy ilyen szép kényelmes legyen Hát, az se volna rossz Tudod, én mondtam, hogy lehetne az is, hogy egyszerre többet De, igen, amúgy úgy most is kifogyunk fel. a témából é, hát Igen, mondjuk az a jó a podcast mert nem tudom, hogy ez jó-e vagy inkább hallgatoknak rossz, de nekünk jó, hogy ö, eddigi átlag átlagban, nagy átlagban, az az egy adás, amit leadtunk, az nem ilyen, aktu nem voltak aktuális témák, tehát ilyen hírekhez kommentálni, kommentárt fűzünk, vagy ilyenek, amit én majd szeretnék, mert az jó dolog, de szerintem még ebben az adásban sem lesz, vagy hát valamennyire lesz, de nem soha. Igen, itt már egy kicsivel többet foglalkozunk a technikai dolgokkal, és igen, hát igen, igen. muszáj aktuálisnak lenni. Merkelőm mellel ja. maradnak Igen. Várjai még itt beszélgetik egy kicsit, tehát hogy amúgy ezt még nem beszéltük meg, hogy akkor megpróbáljuk a heti, heti adást megtartani, vagy? Hát most meg nyáron mindenképpen próbáljuk. Mert inkább akkor... pont fordítva, tehát most nyáron mindenkinek van dolga, de ez nem, hogyha iskola lesz, akkor senkinek nem lesz olyan nagyon beosztva, hogy egy. Órát Na de hát akkor én ilyenkor fogok tanulni? Hát nem vasárnap este 10-kor fogjuk felvenni, hanem mondjuk vasárnap délután 2-3 hmm. körül és akkor egy órát hmm. kibírunk, vagy nem tudom. Tehát... Jó, legyen. Majd, majd mert... eltögyjük. Jó, igen. Na szóval első témánk. Te jössz. Majd hmm. te jössz, csak... MP3 lejátszók. Igen. Ugye ezek az MP3 lejátszók. Ugye ezek, amikor, nem tudom, hogy mennyi az átlag életkora hallgatóinknak Hát a Barna mikor született 99-el, akkor nagyjából egyérősebb vagyunk ja, meg a Péter is hallgatja Mondja a Barna meg. Meg a Záron de Tényleg a Záron is mele ha lehet, hogy fog Mondjuk a Barna az az egyetlen, akit vártunk Hogy bele fog hallgatni, de nem hallgatott vele És hát. egyébként micsoda az elsőprő? siker Háromszor annyia hallgatták meg, mint amennyire számítottunk. Szóval akkor ott hogy átlagéletkor életkor és ebből akartál átkötni Igen. valamire. Hát, hogy ugye az mp 3 ra akkor ilyen elég menő dolgok voltak. Jöttem mindenki ja. elemes ment bele az a, a... a... hogy van? a... a... az a... Nagyobb, a, a, a az Igen, velem, igen hát És az, akkor azt az mondja, hát meg. ugye Olyan volt mint egy pendrive mm. Utána jött Hát az ugye az MP, MP4, MP5, MP6 már ilyen rengeteg féleképpen elnevezgették őket, tehát Láttam, milyen... de az, MP4, az MP4 az igazából mitől volt jobb, mint az MP3, mert a képernyője még annak sem volt alkalmas, semmiféle De, de, de az, MP4, a volt a, az abban volt a, MP4 az abban volt az újítás, hogy azzal, hát mert ugye az MP3 ugye az MP3 formátumról kapta a nevét, az MP4 ugye az MP4 videó formátummal kapta a nevét, és azzal bizony már lehetett filmeket, képeket nézegetni. Nem, Természetesen... Igen, mert azon... Jó, Még hát jobban megkantyulunk, mint a telefonon. Hát igen, de akkor azért az menő dolog volt, az a Jó, ez, ez 7 az mp gigás MP4-ed adta a zenéket, meg ráraktál, nem tudom, egy 10 perces, vittam én mit, ilyen spixálom, aztán jó volt neked. Aztán ugye MP5, én már láttam, MP6 az, azért az, az, az olyat nem mertek kiadni, de MP5 az előleg az. Tehát ez már Hogy nem. Egy ilyen azt hiszem, az már érintőképpen, de ez már csak ilyen fogás. Tehát mm. az iPod patchot is volt olyan hely, ahol MP5 kint adták. Hát, hogy MP, MP5 volt kira, hogy mit tudom én. Ilyen szarabb helyeken. Mm. És aztán, hogy mai, tehát az MP3 már szerintem úgy nagyon kevés embernek van ilyen MP3-a. Úgy... Hát otthon a fiók mélyén. Hát igen. Amúgy nekem szerintem, nem is volt soha mp -ben. Én amikor hmm. elkezdtem zenét hallgatni, már hogy addig is hallgattam valamennyire, de amikor úgy égéztem úgy a ilyen mobileszközökön zenét hallgatni, akkor már 5. és koromban nagyjából, akkor már volt telefonom. Tehát olyan telefonom, amit tudtam. Ott volt a 128 megabajtos memóriákárt, és akkor hogy is volt, hogy volt rajta néhány zene, de mindig le kellett törölni, mert az egyik haverom mindig hozta a 60 megás filmjeit Pont jók voltak a magyar a képernyője Tehát néha azért kicsit pixelség voltak De azért jó volt ez És akkor matek óra a Bluetooth-on Hát volt, hogy infrán is talán De inkább Bluetooth-on Jaj, az, az a milyen menő dolog volt Én voltam ott a Isten császta Mert nekem volt Bluetooth is, meg infra is a mobilon. És akkor én voltam ott a kapu ott a új generációs, a régi Tehát az, az, az, az, az, az mindenki Jaj, jaj, jaj Zene. Hogy bírtad el ezt a sikert? Hát figyelj, nagyon nehéz életem volt a híresség, mint ez drogokhoz fordultam, meg minden ilyeség. Igen. Szóval, ugye aztán jött az iPod, mert nem aztán, tehát az MP3 lejátszók, nem, nem tudom, hogy mikor jött ki az első MP3 lejátszó, de azt tudom, hogy az első iPod az 2001-ben jött. Ö, ami ugye jelentősen drágább volt, mint az összes akkori piacra lévő np 3 le játszó, bár szerintem akkor még azok is elég frissek voltak. De azért valami annyira jogosan? Hát, nem tudom, tehát az akkor, nem, persze akkor mondjuk a tárhelye volt az, ami mondjuk újat nyújtott. Hát, hát meg egy ilyen nagyon menő, meg nagyon különleges cucc Én volt aztán. Nem. Tehát az akkor olyan volt, mint most az iPhone, tehát ott Látták a fehér fülhallgatót, meg minden, akkor az ott, az ott azért, ott volt. Most meg ugye, hát ugye az ipod eladások azért rendesen megcsapva, mi 30%-ot esték azt tavaly óta. Tehát ilyen nagyon durva. És? Késekkal... és hát valószínűleg attól, hogy senki sem veszi őket. Tudod MP3-on már teljesen kihaltak hiszen az iPodokat, persze ezekhoz tartozik az iPod touch is, ami mondjuk szerintem azért eléggé kilóg, de... Hát az, az, kihúzza az kihúzza az eladásokat, viszont hogyha most jön ugye az auto iPhone, akkor... Hát az iPod, tudom, igen, igen, a touch -a. elég jól átkötöttél az auto iPhonehoz, de szerintem még maradjunk itt az mp 3 nem, nem akartam még ja, átkötni, de hát akkor megemlíteni. arról is fogunk majd beszélni. Ö... Szóval sokan még mindig ott az iPod Classic alatt, a 160 GB-as iPod Classic nagyon jól vannak, és én is gondolkoztam egyébként, -e, hogyha nem is egy 160 gb ilyen újat, de valami régi használtat beszerzek mert azért az elég menő. Hát az azt mondják, az hogy... Az jó nagyon. Meg azt mondják, hogy úgy a hangminősége is érezhetően jobb egy rendes fejhallgatóval, vagy fülhallgatóval mint az iPhone-é. Ezt mondjuk én nem próbáltam Én annyit tudok, hogy az iPod touch azt hiszem az halkabb volt vagy nem iPod touch talán lehet, egy kicsit halkabb volt Nem, nem az iPod touch az iPod shuffle az halkabb, mint az iPhone, azt tudom e Ennyi, Ilyen iPodos tapasztalataim volt Nekem volt iPod touchom is, de az nem, nem, nem emlékszem hogy ez hangosabb lett, vagy más lett volna a hangzása, mint az iPhone-é De azt mondom, hogy az iPod shuffle-nek az, az, az halkad, mint az iPhone. Jó, szóval vannak persze. még ilyen fanatikusak ilyen. ha hát nem tudom, kicsit úgy... Na de a klasszik, az abból is, abból a szempontból is kilóg, hogy azt meg lehet érteni, hogy miért kell valakinek. Hát igen, ugye a tárhely miatt. Ö, meg azzal, tehát még az is jó benne, hogy most iPhone-on nekem, vagy 3 giga zeném volt, és az úgy tényleg az ott rendesen befoglalt és amíg ugye nem volt iPad, addig ott az rendesen ott szívtam, mert ugye a 16 gigás iPhone az, az ugye kevés, és főleg még úgy is, hogy volt rajta egy halom zene, de hogyha az az iPodon lett volna, az a 3 giga a felszabadult volna, ráadásul nem is merül jó, mondjuk a zenehallgatás az nagyon kevésbé meríti a telefonokat, de egy tehát az iPod az egy havonta kell törteni. Kettő, meg ha lemerül, akkor sincs hatalmas gaj, baj, mert nem tudsz zenét hallgatni, de telefonálni, ami így azért kicsit fontosabb, tehát, hogy akármi baj van. Igen, ezt, ezt, ezt, ezt lehet. Az... Na jó, hát nem tudom, lehet, hogy kicsit többet akartam ebből a témából, kihozni, mint amit, de szerintem ezt hogy megbeszédtük. Szerintem jöhetnek a szócsolatokat. Még, még nyugodtan kibontakozhatsz. De majd nem tudok kibontakozni, minden elment már, úgyhogy... Ja, elszúrtam? Nem tudom. Lehet. Na jó. De, hogy lehet, hogy én szúrt nem tudom. Olcsó iPhone. Na. Hát. Megjelent egy ké... Igazából. Azt te láttad azt. Ami így, hogy hátlappal felfelé ilyen sárga, meg kék, meg zöld, meg azt hiszem ilyen rózsaszín és piros van. Igen, nem? volt egy ilyen is. Volt egy olyan, hogy egy ilyen, talán egy kosár, ilyen bevásárló kosár, ilyen fém. És tele volt dobálva iPhone 5 feliratú, ilyen fehér dobozokkal. És az, az, az is ilyen eléggé iPhone 5C hm. nekem, nekem annyi nem volt tiszta még így az elején, hogy olvasgattam a híreket. Hogy ezt most e, tehát, hogy elsőre csak a csak keletre szállják, így Kínába, Indiába, és majd utána Európába. Biztosan vagy, rögtön minda, vagy rögtön mindenhol. Viszont nem szerintem az rögtön mindenhol lenne én már olvastam is erről egy elméletet hogy hogyan lesz ez a termék palettot, de majd mindjárt elmondom csak euh, még annyit közbe szúrnék így az elejére hogy euh, tehát amiről itt beszélünk az nem is biztos tehát azért és elég sok esély van arra hogy megjelenik mert rengeteg pletyka volt róla, és az iPad minivel is mindenki így volt hogy aha, nem fog megjelenni meg minden de mégis megjelent mert mindenki mondta, hogy logikátlan, meg minden, de hát lehet, hogy meg fogjálni. Szóval én talán a sifoncom vagy az Apple blogon olvastam Hogy kinyírják a 4-est és a 4-et, mert ugye a 4 az aztán már pont úgy jönne így a termékciklus, hogy annak most vége lenne De a 4-es ez még piacal lenne Viszont azt is ki fogják nyírni, tehát nem lesz már kapható Ugyanis ugye annak még 3,5 szolos kijelzője van és azért jobb, hogyha most már nem kell a fejlesztőknek kétféle arányra dolgozniuk, hanem Csak arra, egyre ez, ez mondjuk tényleg érthető Tehát, és akkor úgy lenne, hogy mondjuk olyan Én, tehát ott azt mondták, hogy a 4-es árába lenne, tehát olyan 140-150 körül De, 100 150 szerintem az sok, tehát én szerintem a 100 körül lenne a 16 gigás az, az tök lenne. És Főleg azt is mondták. hogy a, a, a kamerátlan touch az 80. Aha. Biztos. Hát 81,2. Asszem. Ja, ja, igen van az mit, Mert ugye azt, azt is kinyírták. Mert ugye az volt még, ami még 3,5 szolos az a. Mert ugye a legolcsóbb iPod touch az egy iPod touch negyedik generációs volt. 16 gigás. Hmm. Aztán most meg csináltak ugye azt a nicolos újjájpottásban egy kamerátlan verziót, mert hátlaki kamerátlan verziót Viszont az még a kérdés a fehért, a fehéret. Az még a kérdés, hogy az iPhone 5C hívjuk így, hát amíg a Color-ra valaki azt mondta, hogy cheap, de azért az azért az, hát az, az húzós nég. Sántit Már Meg nem is az, hogy I, tehát Apple-nél azért az elég cheap egy dolog lesz ott alig 100 ezer fölött, viszont azért a, ki az, aki megvesz egy olyan telefont, aminek az a neve, hogy iPhone 5 olcsó, vagy nem tudom. Mm. És akkor úgy lesz, hogy lesz ugye az iPhone 5s, ugye az lesz a legerősebb, abban új hardware lesz, mert ahogy a Siphon protocolon mondták, hogy lehet, hogy Apple Block mindegy. iPhone 5, az ugye az iPhone 5 hardware-rel, nem újítanak rajta semmit. És az Iphone 5C, az is Iphone 5 hardware viszont ö, viszont ugye gyengébb minőségű készülékházzal. És az Iphone 5 és az Iphone 5C között hát, nem biztos, hogy gyengébb minőségű, csak más anyagokból. Ja, hát igen. Nem? Hát... Igen. Ugyanez volt például a BlackBerry-nél is, ugye ott most ugye kijött az új operációs rendszer a BlackBerry 10, majd visszatérünk szerintem még az iPhone C-hez, csak most ezt elmondom. Persze. Kijött a BlackBerry 10, ugye az új operációs rendszer. Ez egy, nekem nagyon tetsző dolog. És eddig ö, három készülékük van. A BlackBerry Z10, ez már elég régóta kint van. Ö, a BlackBerry Q10 és a BlackBerry Q5. A Q5 az nem rég jött ki. A Q10 és a q 5 az ilyen hagyományos QWERTY billentyűzetes, a Z10 az meg teljesen érintőképernyős és az az érdekes, hogy ebben a három készülékben ugyanaz a hardware van de a Z10 és a Q5 Z10 és a Q10 az olyan magasabb kategóriában vannak, tehát ilyen 180 táján a Q5 az meg ilyen 140 és ezt úgy oldották meg, hogy igen, tehát, onnyi, tehát ilyen direkt olyan szarra csinálták a Q5-et. Tehát ilyen műanyag, recseg, ropog, viszont egy-két helyen még talán gyorsabb is a processzora, mint a q 10 Nagyon furán van. Na igen, de hogyha az iPhone-nál ezt megcsinálják, azért ott az emberek nagy része valószínűleg azért fogja az old venni, mert ez azért mégis csak iPhone. Hát igen, És hogyha... mert... Eléggé le tudja lohasztani az érteklődést, hogyha kiveszed a zsebedből és recsén kettőt. Hát valószínűleg ezt nem úgy fogják megcsinálni, mint a Q5-öt. Bár tehát a q egy olyan ocsmány dolog, de nem, tehát már a Q10-hez képest. A Q10 az egy ilyen, tudod, olyan, mint az iPhone 5. Tehát ilyen uh -huh. égyszer, tehát ilyen az rendesen fényből össze van szerelve, és minden minden jó. Igen, Tát, igen. Meg még, szerintem az is lehet, vár ez nem biztos, hogy a kijelzői felbontásán nem biztos, hogy rontanak De tehát például a betekintési szög vagy fényerő vagy ilyenek ilyenből fognak lelopni vagy nem tudom Vagy lehet, hogy csak az iPhone 5 szintjén maradnak és az 5-esnek vagy nem tudom milyen következőnek, annak fogják Ilyen jóval az az lesz. Tényleg is az a pletyka, hogy a egy nagyobb képernyőjű Hát ez már régóta van, de most ez az olcsó iPhone, ami nagyon megy. Tehát mert mindig az, hogy vannak ilyen más pletykák is, de... De mindig van egy fő az, hogy mindig teljesül. Tehát, nem tudom, ez a nagyobb képernyő, hát ugye erre van igény, de... A nagyobb képernyőnek szerintem csak akkor lenne értelme, hogyha rendesen megcsinálná úgy az Apple, hogy lehetne ilyen ceruzát használni hozzá. Nekem mindegy... Mint a, a... Note. Mint a nót igen. Mert amúgy meg Telefonnak teljesen fölösleges a nagyobb képernyő, mert Filmet nézni szerintem még ha nagyobb a képernyője, akkor se olyan Hű jó Tehát mondjuk max 5 szólós, de már szerintem az is hatalmas De már másra, tehát ilyen szöveges Például Twitter, vagy Facebook, vagy mit tudom én, az Arra nem kell Igen, tehát arra nem kell a nagy arra tényleg jó, hogy kézzel tudsz rajta jegyzetelni, és a zsebedbe is belefér. De más nem nagyon. De most például ott az atap, ami tényleg csak arra jó, hogy nagy. Igen. De legalább nagy. Szar, de nagy. Igen. Mondjuk szerintem még a nagysága is szar, tehát lehet, hogy jobb lenne, ha kisebb lenne, vagy Hát igen, egy olyan igazi szar szar, -szar. Jó, jó, most, jól, most, jól. Igen, igen, ez, én is érzem, hogy egy kicsit eltűl a az, a dolgokat. Ez. iPhone 5 csíppel még van valami mondani hát. valónk. Ja, várjál, van még egy pletyka. A nagyobb iPad. Hát ezen amúgy röhögtem, mert a nagyobb iPad. Hát a mostani is elég nagy, nem tudom. De hát az már tényleg az, az számítógép legyen inkább vagy. Ja, amúgy azt hiszem a Ázusnak kiadtak a, egy olyan ö, tabletféleséget, hogy van vagy iző, 30 dolos, vagy mit tudom, tehát szinte egy. szinte olyan, mint egy. olyan, mint egy. Ö, tényleg, mint egy igazi tábla, tehát egy írótábla, vagy mitől intet ilyen asztal. Mm. És így lerakod az asztalra, aztán ott lehet rajta ott rajzolgatni, meg ilyen dizájnereknek, mint amilyen én, meg aztán lehet tv tévének is használni, tehát így kirakod a falra. Jó, hát az, az is, az, rossz igen, rossz. Az, az is ilyen valamire, tehát ez nem olyan, tehát ez tök másra van így. Tehát egy másik. célja. de a fő profilja az, hogy kiakasztod a falra és nézel igen. rajta a tévét. Meg ugye elvileg az mostani iPad-ek, tehát az iPad 4nek is, olyan dizájnja lesz, mint az iPad mininek, tehát olyan nem lesz olyan vastag. Hogy az oldalt valahol Mondjuk Ö... szerintem a mininek pont jó a mérete, mármint hogy nekem, ugye, Igen. vagyis hát szinte mindenkinek fontos lenne, hogy magaddal tudd azért vinni. Hát az, az nem Tehát a nagy iPad az, az szerintem akkor se lesz ilyen annyira magaddal vivős dolog, persze valamennyi. Viszont... Nem, de a minit az pontát tudod fogni. Igen. De viszont az iPad, a mostani nagy ipad viszont az a jó, hogy Nem tudom, hogy ne, nem fogtam olyan nagyon, tehát ilyen sok ideig nem fogtam így egy kézben iPad-et Viszont nem lóg bele az ujjad a képernyőre Mondjuk az Apple szoftverese szoftveresen jól megcsinálta Tehát iPad mini úgy, hogyha belóg az ujjad a képernyőre Azt nem érzékeli Tehát tudsz még ízé Scrollozni attól hm. Viszont a nagy iPad-nél ott annál a 6 kilométer széles keretnél azért ember legyen a talpán, aki nem tudja úgy megfogni, hogy ne lógjon be az ujja. Tehát ilyen ilyen szempontból az jobb. Vagy még Aenza. azt is meg lehetett csinálni, hogy mindenhol olyan vékül, mint az iPad mini, csak lenne két ilyen kiugró a fogáshoz. Ez jó ronda lenne, de legalább nem log bele az ujjjad. Hát jó, mondjuk, de be is akadna mindenhova a táskával, nem tudnád ne, berakni rendesen. Keberakni, jó, megfogod. Sőt, tegyünk rá kampókat is, hogy feles, felesen akasztani a falra. Ja. Hogy a, meg, meg olyan, olyan tartókat. Meg ilyen bőr ilyenő, ő, mint amilyen ilyen bőr, tudod, mint amit majd a banána kiangosítódra fogsz majd tenni, olyan bőr fogantyú. Igen, fogok. Itt a hangsúly a fogokon van, hogy nem sokára Jaj. majd. Holnap után. Nem, de érted, mert fogod. tehát az, annál, Azon keresztül fogod, fogok. Jaj, jó, oké, okay. igen. Érted. Meg még van, mert itt van, van néhány plegyka most itt azokat süssük el. Hogy az iPad mini, vagy a következő iPad mini az mi lesz? vagy az iPad... Retinás. Hát hogy retinás lesz-e. Egyesek szerint nem. Amit én el is tudok képzelni, mert ezért az elég... Tehát még a, még a nagy iPad is... Vastagult... Ugye a hm. retinától. Na, mert én ebben a, a szempontban a tudatlanok táborát képviselem. Fogalmam sincs, hogy melyik tűnik életszerűbbnek. Hát igen, most én nagyon tudom, hogy a... Én, én, én, én, én, én csak úgy, úgy tudok erre következtetni, hogy... Nem vagyok én nagy technikai szakember, hogy megmondja, hogy a retinási társas ez mennyi helyet igényel annyit tudok, hogy a iPad 2 az ugye vékony, mint az iPad 3 és ugye kis, tehát, hogy kisebb is könnyebb is Ö, Hát akkor jöhet a, az utolsó témánk amit remélem, hogy ez, az, az A te az... életművedben emeltünk ki Hát, mint ezt ez nagyjából lesz az egész adást de a valami szóval, jó autós legyen. Meg biciklis. Biciklis, oké. Okay. Szóval, élet az iPhone után. Ez egy nagyon jó cím. Le... Mi legyen a, a podcastnak a címe, az adás címe? Hát. E -e -e... Na jó, valami vagy. frappás kérek. Mindjárt gondolkodok rajta az adás végéig. Ad addig én beszélek. Ugye, hát valószínűleg nem mindenki van így, csak mi ketten, hogy a iPhone az nem is a tökéletességet jelenti, hanem egy ilyen biztos pont. Tehát elkalandozhatsz mindenfelé Windows phone vagy BlackBerry, vagy mit tudom, Androidon, hackelgetsz valamit, de az iPhone az olyan biztos pont. -e, ahol sok pénzed van, veszel egy iPhone 5 rá eltét és akkor el vagy. Tehát azon megy minden, szépen, biztosan, és úgy. Igen, nincs ez a szarakodás, hogy meg, hogy akárhol metközelben vagy, jön a reklám a mobilodra, meg minden ilyen hülyeség. Igen, és úgy tökéletesen tudod használni. Viszont más rendszereknek is megvannak az előnyei, és akár még jobbak is lehetnek, mint egy iPhone, vagy ugye az iOS rendszer. Tehát például ott van a Note, ami ugye tudsz rajta jegyzetelni, amit iPhone-on nem tudsz megcsinálni De... De kibírod nélküle, cserébe viszont... Töki... Cserébe viszont rendesen működik a rendszer És nincsenek ilyen, nem tudom, nem tudom, nem használtam még Note-ot Így most majd remélem megölnek a... Androidosok De mondjuk... A... Samsung az... Az akkor lenne igazán csábító, hogyha nem ilyen szappantartó műanyag darab lenne. Igen. Ha nem lenne valami formája. Hát meg nem is a formával vannak baj, hanem a anyag használattal. <gül> most van az összes gyártó rájött, hogy azért ezt nem illik. HTC is, ugye a HTC van, az most már ilyen fém. Jó, igen, de az, az azért, a HTC az mindig inkább a prémium volt. Ja, de t -t a Samsung azért egy s nem mondják már, hogy ne, nem prémium vagy hát azért az egész árban nem prémium, az biztos. Márhát, hogy Igen, én vagyok, mondjuk, vagy, fúra, de. Hát, hogy árban az prémium, az biztos. Mert lehet, hogy külsőleg nem az, meg a hardware -e is prémium azért, tehát egyik legerősebb. Igen, hát így jogosan, meg képen szép is, csak aztán ne érje hozzá. Hát igen, meg ugye jó megszorítod, aztán meg a recsegés. Mondjuk az én 3G sem is már, hogyha jó megszorítottad. Jó, most, most ebben a nagyon-nagyon fikáztuk az összes mindenkit, aki nem iPhone-os, meg meg... Igen, de pedig épp ez lenne most a lényeg, hogy milyen alternatív megoldások vannak említettem ezt a Blackberry-t, és uh, ez a BlackBerry 10 operációs rendszer ami nekem tényleg nagyon-nagyon tetszik csak ugye az egyetlen gond hogy kevés rá még az alkalmazás gyűlnek, gyűlnek, mert Androidról nagyon könnyen át lehet portolni olyan BlackBerryre és uh, még jutalmat is kapnak akik portolnak Tehát még jutalmat is kapnak azok a fejlesztők akik átrakják Androidról a re is a alkalmazásaikat és ugye a legtöbb frissen induló a legtöbb frissen induló operációs rendszer vagy nem is frissen induló csak kevés alkalmazással rendelkező operációs rendszer ugye elég gyengén teljesít mert, a, mert az okos telefonok most már nem érnek szinte semmit alkalmazások nélkül tehát egy Apple alkalmazott is mondta hogy az Apple most már nem is a koncentrál hogy tehát arra koncentrál az Apple, hogy minél jobb alapot adjon az App store ba fejlesztőknek az alkalmazásai alá. Mert ők, hmm. tehát persze nem csak ebből, tehát mert legnagyobb bevételi forrásuk az nem az, hogy a App store os alkalmazásokat eladják, hanem az, hogy megveszik a készüléket, viszont azért veszik meg a készüléket, mert az alkalmazások miatt, Bánt, hogy ugye az nem azok akik az Apple miatt veszik meg, a márka miatt, hanem akik tényleg használni szeretnénk. Az igen. Legtöbbször azért vesznek iPhone-t, mert ugye az Jó. alkalmazások miatt, és mert az alkalmazások azok futnak rajta szépen. Hú, amúgy most hát, hogy elég Fién meg... fogalmaztam, vagy nem tudom, remélem megérti mindenki. Egyébként én még így alternatívának a szonit is javasolnám, mert... Hát itt most inkább operáciás rendszerekről beszélünk, de mindegy sony Jó, nem azért, csak hogy most, hogyha leszámítjuk a sok reklámot, meg az, e az ilyen hülyeségeket, hogy igazából az még egy méltó alternatívája lehet, hogyha egyszer már volt egy Apple cuccod, és minőségben nem akarsz lejebb adni. Igen, igen, igen. Akkor a HTC mellett az kiváló. Igen. Ö, viszont ugye Sony-nak Sony van Windows phone Ugye? Nincs. Hát, de Vagy sz... nem tudom. Régen nem... néztem. Nem tudom. Na hát de ez illet volna megnézni nekem. Na mindegy. De Sony... Sony... Sony... Nem tudom. Na mindegy. De Samsung-nak annak van. azaz az biztosan tudom, hogy neki van minden Windows Phone 8-a. Igen, régen még a SignBain-t is nyomadták, hogy ami a Nokia-nak volt a nagy operációs rendszere. HTC-nek is van Windows 8-a, meg ugye persze Nokia-nak is, ugye, a legnagyobb Windows. A Samsung-nak a Windows-os telefonját nem úgy hívják, hogy valami Samsung atív S- vagy valami ilyesmi? Mindegy, nincs róla. Amúgy azt hiszem, úgy van, hogy vagy a Galaxy, a Galaxy-k azok Androidok, -ok, bár nem biztos. Meg van egy olyan galaxis, azt tudom, hogy Galaxy Win Mint egy győzelem Én meg azt hittem, hogy az a Windowsnak a rövidítése És úgy indultam neki a tésztolvassásának, hogy ez egy Windowsos mobil Aztán fura volt ott a androidos dolgokat látni Galaxy Win, hát nem egy Windowsos, hát Mi a rá? De rászolgált legalább a nevére? Mit tudom, én már nem emlékszem De ja. szokásos középkategóriás samsung -t. de azt hiszem két színkártyás volt Nem razdolagás de egy kicsit már túl sok, nem tudom Nagyon mindenki azt tolja, hogy két Ja igen, ed eddig az volt a baj tehát ilyen négy-öt éve, emlékszem, vagy nem, nem tudom mikor, de még régen, tehát még a mobilos érdeklődésem elején hogy nagyon örültek egy-egy egy egy olyan kétkártyás mobilnak ami nem a leges-legalsó volt mert ugye általában abból voltak kétkártyások hanem mondjuk, nem tudom volt rajta a bluetooth meg lehetett vele memóriakártyát tenni most meg már nagyon ezzel akarják csábítani az embereket ugye ezzel a kétkártyás dologgal ami mondjuk még meg is értek, mert ugye most már legtöbb embernek ugye van ugye a céges mobília meg otthoni mobilja. És azért ez jó dolog, ha ugye egy helyen van, bár sokszor nem engedi a cég, hogy belet hogy beletegyék. Vagy, vagy lehet, hogy alapból ilyet ad a cég, nem tudom. Igen, de sok értelme nincs a céges mellett otthon itt tartani. Dehogy nem, hát van. Például azért, hogy nem a... tehát a készülék... Tehát, hogy Igen. ki azt a készüléket használod, amit szeretnél. Jó, hát ez mondjuk igaz, hát, de. Nem, nem tudom. de... Sok embernek van amúgy céges, meg nem céges. És ez mondjuk azért is jó, mert mondjuk egyiket viszed el nyaralásra, meg az otthonait, meg mondjuk nem viszed el... Hát nem otthoni, hát ugye ilyen személyes... Meg, meg még nem egy, nem. egy előnye van, igen. Ez, hogy ha azt akarod, hogy ne bosszantsanak a munkatársaid, igen, meg mindenféle... Hát... Ügyek ne érjenek el téged, akkor csak váltasz vagy sim vagy telefont és ennyi. És ugyanúgy elérhető vagy a családtagoknak, hogyha fontos. Nem tudom, úgyhogy ez a dual-sim. Hát mondjuk, ha ebből indulunk ki, akkor lehet, hogy mondjuk pont rossz dolga a sim Mert ha csak egy mobilod van, abban mindig szépen cserélgeted a kártyát, és akkor az aktív, amilyeneket szeretnéd. Akkor dual-sim, akkor minden mindenki zavar. Hát, ebből sajnos az utolsó témából nem sokat tudtunk kihozni, szerintem. Hát nem. De e... viszont 33 percnél járunk, és úgy, úgy egyeztünk meg, hogy egy olyan fél órásak lesznek az adások. Az utolsó az... Olyan, Na Tehát, akkor nem... gyorsan fejezzük be, most már készen vagyunk. Az utolsó az 40 percet, ha jól emlékszem. Van valami ötlet adás címre? Mm. Valami almás, uh, evős párhozamban gondolkodtam, de nem jutott no. eszembe semmi. Szépen az jó Na majd akkor lehet, hogy angélés, én Hallod? Én ezt most kinyomom, mindjárt elköszönünk, aztán meg visszahívulak. Jó, oké. Okay. Okay, Sziasztok! Okay. Sziasztok, hello!